Då säger jag hej och välkomna till Filmixen, podcasten där vi snackar film görs i samarbete med Moviesin. Jag heter Patrik Linderholm och med mig har jag också som vanligt Viktor Järner, Hannes Kinninen och Rasmus Folkmark. Ja, har, har du någon tanke när det gäller ordningen på namnen? Ja, jag vill gärna ha dig sist. Ja, och mig först. Uh, yes, och uh, vi tänkte ta, köra lite du. vanligt, snacka lite nyheter och uh, sen prata lite om vad vi har sett den senaste tiden ja, uh, Så nice. en, en av de kanske största nyheten den här veckan är ju att uh, Sabrina Tonors häxan ska äntligen bli en långfilm <laughs> ja, Och med en liten superhjälte touch kring det hela Alltså det här är ju hemskt uh, verkligen, det är ju... ja. Mm -hmm. Nej, men det skämt åt sidor <laughs> Något som kanske är mer intressant att diskutera Är ju att det har kommit Äntligen en trailer till filmen Looper Så som är Regisserad alltså. av Ryan Johnson Som tidigare gjort uh, uh, Brick uh, också, med, med Joseph Gordon-Levitt Som också är med i, i uh, Looper då yes. Och uh, The Brothers Bloom Som var hans senaste innan den här va Ja det stämmer ja. Brothers, Brothers Bloom, alltså, han gör ju inte så många filmer Han gör ju lite mindre Nej. filmer Så det tar ju lite tid att få dem finansierade och sådär, så att, Men den här, här, här loopen känns också lite mindre alltså, i Ja visst, än... det är det som är underbart men, ja. Jag har inte ja. sett Brothers Fast... Bloom göra det eller? Ja, det tycker jag absolut ska ja, göra. Alltså, det, det, Jag har den i Blu-ray-hyllan Den är inte lika bra som Brick Men det är mm. en väldigt det är, det är en film som absolut inte är vad man tror alltså, När man ser trailern Och säljer, det, säljer den som en vanlig så här, Lite action komedi acting liksom är Brody och Mark Ruffalo och Rachel Weisz i hur de men det är absolut, alltså, väldigt annorlunda från det man tror ja, han, har en, alltså, han har ju en väldigt speciell stil och liksom sjukt, ett, stil. en sjukt härlig stil. Eh speciell historia liksom alltså, det är svårt att förklara men de, de är inte de är inte som man tror att de är Nej, man, man, man förstår att han har problem att finansiera sina filmer det är verkligen ja. alltså, jag ja. fattar att då han pitchar dem liksom det är väldigt komplicerade ja det finns liksom ingen contenta riktigt utan det är så här. Jag kan inte heller förklara riktigt hur han, han gör. Men ser, det... Han ser lite ut som en skolskjutare så det kan jag vara svårt att uttrycka <laughs> ja. han, han har ju faktiskt varit med i en annan podcast som jag vet att jag och Patryk lyssnar lite på. Ja. Det Som är Slash Films Podcast, The Slash Filmcast. Och där är han ju med och varje gång han är med så har han något hus för sig. Ett avsnitt så sitter han och spelar banjo hela tiden så fort någon ska prata. Och ett avsnitt sitter han och häller i is eller någonting va? I ett glas. Ja, eller... sitter och blandar drink och du spelar ett... Angry Birds. Ja, och... precis. Sådana där helt sjuka grejer. Så... Han verkar vara en riktigt skön snubbe faktiskt, Ryan Johnson. Ja, äh... och äh, Looper då, det är en, en sci-fi-film med Joseph Gordon-Levitt och Bruce Willis. som de spelar den yngre och äldre versionen av sig själva. Bruce... Och, eller samma lite... karaktär. <coughs> ja. ja, precis. Mm. Um, och det är lite time travel-grej. Ja. Eller... Joseph Gordon-Levitt spelar en yrkesmördare i som är i ganska nära Vår nutid mm. <clears throat> och i vår nutid då så har det inte tids, alltså, tidsresande har det inte, alltså time travel har inte uppfunnits än. <laughs> Han kör en Ryan Johnson helt enkelt Ras Rasmus Voltman är filmmixens <tryckning> Ryan Johnson nu <tryckning> <Yes>. <tryckning> Nej i alla fall Så Josef Gordon-Levitt spelar en yrkesmördare Och i framtiden Så har Time Travel uppfunnits då Så de gangsterorganisationer Och maffia och sånt där i framtiden Som vill döda folk De skickar tillbaka dem till Josef Gordon-Levitt För att det inte ska finnas några spår Efter dem liksom i i den tiden där de hör hemma Så skickar de tillbaka dem till Joseph Gordon-Levitt Så dödar han dem och skickar iväg kropparna Och eh, liksom ja, bränner kropparna Som man får se i teasern mm. eh, Och sen då så blir det lite problem När de här som har den här De kallar det för The Loop Och Joseph gordon levit, och den här yrkesmördarkategorin Kallas för Loopers Så han jobbar som Looper Och när de vill stänga den här Loopen då när de, Jag vet inte om det blir något problem eller någonting Men då skickar de tillbaka Alltså Josef Gordon-Levitt, hans framtida själv då som spelar så Bruce Willis skickar de tillbaka honom och då fattar de ju helt plötsligt att det är den yngre och äldre versionen av... Av dem själva då ja. Så de börjar helt enkelt jaga varandra De börjar jaga sig själva Så eh, det är en väldigt väldigt mm. intressant premiss och, Ja det är väldigt och, sjukt och låter, tycker, ja. Vad tycker ni om trailern då? Alltså, jag hade ju sjukt Höga förhoppningar på den här trailern Och på den här filmen, det är en av de filmerna Jag ser mest fram emot det här året Det ligger lätt på topp tre ja. Filmer jag ser mest fram emot Över Prometheus och The Dark Knight Rises de kan slänga sig i väggen Bara för att se Looper liksom Det är, och, och mina förväntningar uppfylls helt, det är så här skön rå sci-fi Det är inte det här plastiga Tron Legacy-aktiga sci-fi Utan det är liksom en riktig värld fast med sci-fi element Och det gillar jag jättemycket ja. mm, det Och nice. det som jag tycker det är lite intressant att de, de har ju gjort eh, Joseph Gordon-Levitt Så att han ska se ut som Bruce Willis ja, de, precis, är, de har ju skunk. modifierat lite hans ansikte så att de ska ha liknande drag ja. Han sa och, ju i ett... intervjuet att det var ja. tre timmar varje morgon. Is, liksom. Ja, precis. Och det, var... eh, det är väldigt intressant grepp. Jag, alltså, det känns som att man aldrig gjort det förut när det ska vara liksom en, en yngre och äldre version. Utan det brukar bara vara att det är två olika skådespelare. Ja, precis. Så. Det tycker jag också. Det är, en, det är väldigt skönt grepp av Ryan Johnson att han ska försöka ja. få dem. För att de är ju väldigt <laughs> olika. Man ja, kände också. ju så där när castingen kom in att, att när det avslöjades att det var samma person Shit, De är inte lika varandra för fem år. Liksom. Josef, eller Goran Levit har ganska så Ihoptryckt ansikt om man jämför med Bruce Willis långa äggansikte. Alltså, för, <laughs> bara att, för att ta ett exempel. Liksom. Mm. Så, men de har verkligen lyckats, tycker jag. Alltså, jag. Jag vet att vissa klagar på det, men jag tror mer att, att, det, är att, man, att det känns annorlunda. Man känner inte riktigt igen Gordon-Levitt, Han ser väldigt annorlunda ut, men jag tycker mm. att. Det ser naturligt ut ändå. Det ser inte ut som mm. att det är smink. Det, det, det enda man reagerar på, det som känns konstigt, det är att han ser annorlunda ut helt enkelt. Och ja. jag har vant mig nu, alltså både via bilder som. <skratt> jag har, jag har Looper, alltså, en bild från Looper som wallpaper på min dator så nu har jag vant mig vid hur Joss Levitt ser ut i den här filmen. Så Men jag tycker så. Alltså, jag tänkte inte så mycket på det, under trailern, måste jag måste måste säga. Det, det tänkte jag på jättemycket. Speciellt när de första bilderna kom att han ser helt annorlunda ut än man brukar göra. Ja, men alltså, jag det ser nu på posterna att han ser väldigt annorlunda ut. Ja, det gör. Sen Så han ja. har så här. De hade, de hade. Ryan Johnson sa det för att innan Tisitrelen kom så släppte de varje dag i tre dagar då släppte de så här korta snippets där de just och Levitt och Ryan Johnson sitter och diskuterar filmen och så här och sminkningen och den här världen och de jämför världen med Twelve Monkeys och Blade Runner och bara det Vilket gör att man vatt, vattnas underbar. i munnen jag, jag älskar ju båda de filmerna det vet jag du också gör Hannes så det är liksom ja, med helt fantastiskt och den känslan får man verkligen så, att, så att det är kul men då, och då där säger ju Ryan Johnson då att man har tagit. Bara vissa särskilda punkter På Joss Gordon-Levitt och liksom byggt mm. ut Eller ja, vad man nu har gjort Med smink så att eh, Så att han är inte helt översminkad Utan det är bara vissa särskilda punkter liksom It's the magic så. of movies Ja, och jag tycker mm. det funkar bra Och så är, alltså resten av casten är också fantastisk Jag menar Jeff Daniels ja, eh, Emily Blunt Vi kommer Men, Emily Blunt är också <laughs> Jag såg inte att det var hon först i trailen. Det var först när det kom upp så här eh, Emily Blunt det. Ah, <laughs> <yes." Emily> Blunt Ja <laughs> <laughs> ja. ah, och så Paul Dino är jag med också Som ja. vi känner igen från There Will, There Will Be Blood Bland annat Cowboys and aliens Men så den extrem pepp eh, Från min sida, jag kan inte vänta på den här filmen Så alltså, det känns alldeles för lång tid Till oktober kommer hit så att, eh, ja, här är Det samma här det här är en av de filmerna jag ser mest fram emot ja, i år Det ska bli fantastiskt Det ska bli riktigt intressant att se Ryan Johnsons Stil liksom Eller hans sätt att berätta liksom, Tillämpad på den här sci-fi-premissen ja, Och med de här skådelserna liksom, det, det kan bli riktigt jag... bra det var länge sedan också vi fick en så här, eller hur? Eller är det bara någon film jag missade kanske? Alltså som vi sen vi fick en så här riktigt rå, 12 Monkeys Blade Runner-ish eh, sci-fi. Alltså jag tycker det är, det är mest så här stora världen som John Carter och... Nah, alltså, vi hade ju förra årets In Time med Justin Timberlake <laughs> Ja, det det. men det var ju också så här lite, lite smörig. <laughs> Nej, men Nej, men alltså det är ja, det finns, men nu... Det 9 är ju väldigt ro och väldigt Ja, det är, det är ett bra ja. exempel. Det är ett väldigt bra exempel, men det är ju ändå 2009 så där har vi ju det är ju något Men sen har vi de här som alltså, inte är inte alltså de inte alltså som de räknas till sci-fi men de inte de känns mer som någon annan genre i sci-fi typ source code eller typ the adjustment period eller någonting. Ja, ja, ja, source code är ju Ja, source code ja. är ett bra exempel på lite liknande. Mm. Ja. Precis. även om Looper är liksom mer sci-fi, det här med hela ja fast time travel grejen är ju nästan precis vad Source Code handlar om egentligen <laughs> men <laughs> ja alltså, Astrid, samma. men Looper känns, jag tycker den känns, jag, jag har saknat en sån film som Looper, alltså mm. och nu kommer den men jag är verkligen rå, men så länge det är sci-fi så blir man glad, liksom. ja. mer, mer sci-fi. Ja. Yes. Uh, ja, vi tar och går vidare. Um, vi, ju vi blivit... kanske ska nämna bara lite snabbt Att jag och Hannes är lite sjuka som vi I huvudet Men det är, ja. tror jag Vår, vår lyssnarskala redan vet Ja men det var ju roligt Patrik Det var ju skönt att du fick till den där, det där skämtet mm. Mm. Tack ja. eh, men, Då går vi vidare eh, Det har ju blivit klart nu Äntligen eh, att det kommer en uppföljare till Sin City. Wohoo! Det är ju snackat hur jävla länge som helst det känns som Robert, Sju år försenat liksom. Rodriguez ja. säger varje år att bara, nu är det på gång, nu är det på gång. Men så <laughs> ja, gör han den lämna lämna lämna. jävla Spy Kids 4D liksom och ja. håller på att smaka. Han har verkligen hållit i det där ryktet Alltid när han är in i en intervju så frågar folk Hur det går det med sin City 2 nu liksom. Och det här snackar vi kanske under fem års tid eller någonting ja. Och han har bara liksom att Ah du vet, i sommar då kör vi igång Vi ska bara, vi ska bara klicka med manuset och allting så, så kör vi igång Ja men han har ju sagt i intervjuer att det måste kännas rätt innan han Ja precis ja. Men det känns också att honom... nu är det officially announced yes. Ja men det är ju liksom sju år sedan Första filmen kom Ja. Ja, det Och känns det inte som det, det är så. länge nej. Långt, liksom. nej jo, men det känns tiden går. Jag ja. tycker jag ändå det känns som att det nästan gått för lång tid för att göra en uppdatering. Alltså, det var det jag, inte jag är tänkte det. kolla mer. Liksom, hur det känns alltså. Eh, hade man gjort det två år efter eller något sånt där, då hade det ju fortfarande. Nu känns det som att. Är man lika intresserad av att se Sin City uppföljare nu? Liksom? Alltså jag rankar Sin City som en av de bästa filmerna som gjorts på 2000-talet. Ja, och, det är jag också. Och, det är inte jag. Därför känns det sjukt kul att det ska komma en uppföljare. Ja, ja, jag trodde men... faktiskt inte att det skulle bli av någon gång. Nej, och mm. det är ju, det är alltså, Jag håller helt med Rasmus här. Och jag tycker att också att det är en av... Ja, jag ännu mer än 2000-talet alltså jag älskar verkligen Sin City och Ja men jag, jag har den väldigt högt på listorna. Men ja. det är också Först alltså, är man vet det är, först är det att Robert Rodriguez är han kan ibland vara ostabil. Alltså ja, han det kan inte, han verkligen vara. Så det man vet alltså den här uppföljaren kan ju bli liksom The Spirit. Alltså ni fattar Ja, det kan det bli, men det är ju väldigt liten risk tror jag när han väl går tillbaka till sin city. Har, han har alltså han, om man tittar på första filmen så filmatiserar han ju Frank Millers grundmaterial nästan bildruta för bildruta. Alltså han går ju mm. det alltså, jag vet inte, jag vet inte någon mer trogen adaption. Jag har ju några Sin City alltså de fysiska Sin City serialbumen mm. och det är ju alltså jag har ju sett Sin City med dem i handen och det är som sagt det är verkligen bildruta för bildruta De har tagit bort vissa partier och så Dialogen är exakt samma Bildruta för bildruta har han gått och liksom gjort en sen. Så jag förstår inte riktigt hur den skulle kunna bli så dålig Alltså, jag vet inte Alltså Frank Millers seriealbum är ju så pass bra så, Och nu är ju det några... A, A to Kill For, eller hur? Ja. Det den ska heta Sin City A Dame to Kill For Och A Dame to Kill For är ju ett av albumen Så jag vet inte, ska den bara baseras på ett album då? Ja, alltså eller så... de man... <klipp> eller, fi... den första filmen då Den är baserad på lite... Tre Okej. album ja. The Big Fat Kill och That Yellow Bastard Och The Hard Goodbye tror jag är de tre Som ja. den är baserad på så det känns ju Men det känns intressant om man bara ska basera det på en Ja och eh, mm. Alltså nu, nu Kommer jag inte ihåg hur det var riktigt Men A Dame To Kill For Handlar inte det om Clive Owens Jo det gör det och det är väldigt, in... det är väldigt intressant För att det är en en ti... Alltså det är en prequel blir det ju då För att det, det utspelar ja. sig ju tidigare än den första filmen För att det... i den första filmen Så det är många som inte har läst Albumen förstod först... Alltså det var en replik som, eh, som eh, Brittany Murphys karaktär eh, Hon sa till Clive Owens karaktär då, Dwight eh, mm. Att when you showed up with your new face Säger hon till honom någon gång i filmen Och i eh, är det inte kill for? Så är han typ flintskallig Och han ser helt annorlunda ut. Men han gör någon form av plastikoperation för att han ska Jaha. fly. Jag vet inte. Men det är massa sådana där intressanta grejer som. Ja, så så du ska jag en... se helt enkelt innan. Ja, okay. Så ska, det ska bli intressant att se vad de gör med Klei Om de liksom har kvar det. Men efter, om jag känner Robert Rodriguez rätt och hans kärlek för de här albumen så tror jag verkligen att det blir så. Det känns men, ju också som att de kan ta, liksom ändra lite i för att liksom få in lite gamla karaktärer. Gamla, ja, som var i ja, första filmen. Att, att den inte kommer vara liksom jättetrogen bara det här albumet, utan att de kommer väva in lite för att liksom få in. Ja, de kanske, de kanske kör den titeln bara och sen blandar ja, de precis flera album det här albumet. Men han, i, i vilket fall som helst har han ju Frank Miller vid sin sida igen. Så att det är ju, jag, jag har fullt förtroende för det här projektet. Men jag tror också att det kommer bli jättebra. En till mm. intressant grej, med den där. Jag tänkte Johnny Depp visade ju att han ville här, Det här var väl 2005-2006 Att han visade, eller han sa att han ville vara med, Spela i alla fall i typ en uppföljare Han visade, uh -huh. intre, han visade intresse Och, mm. och Rodrígue sa att han skulle vara perfekt För skurken i, i tvåan uh -huh. Och jag tänkte nu när Men sen såg han Ram Diary och bara Nu när The Lone Ranger Kommer typ precis Alltså bli färdig inspelad <laughs> När han ska börja med sin CT2 You never know uh -huh. Nej men det ska bli Klart. intressant att se vilka hur, vilka hon ja, de gamla... passar faktiskt i, den, i det universumet tycker jag. Ja. Och sen är det ju så här att eh, många tänker ju alltså hur ska Robert Rodriguez klara det här och få tillbaka alla de här stora namnen och liksom klara stora, det där till deras... Bruce Willis vad kostar han typ 500 spänn. Nej men alltså du förstår vad jag menar alla de ja, här stora fattat. alltså de, de jobbar ju ändå allihop. Du ska alla få jobba... tillbaka Brittany Murphy det förstår inte jag. Nej det blir lite... time travel eller looper style. Men, men, men alla jobbar i alla fall och om man då ska pressa alltså, när det är så så pass stort Ensemble, ensemble film, Så blir det ju jättesvårt Att få ihop alla igen Men om man har sett extra materialet till första Sin City Så vet man ju att alltså, do, Många av alltså, skådespelarna i Sin City De träffar ju inte ens varandra Nej. Typ Jessica Alba och Mickey Rourke Även om de har scener tillsammans i filmen Så träffar inte de varandra utan De, de film, filmar allt på green screen och sen filmar de Mickey Rourke-scener och då hade han en stand-in för Jessica Alba. Och sen filmar de Jessica Alba-scener som hade en stand-in då för Mickey Rourke. Så ser det ut som att Aha. de pratat med varandra fast de det. Inte är ju sånt det. extra material som kan förstöra filmen lite. Tycker du det? Ja, men jag tycker det. För Nej, att, det tycker inte jag. Alltså, alltså jag... Jag, det är väldigt sällan jag tycker... Men det är också lite uh... The Magic of Movies. Mm. Ja, alltså, jag vet inte. Jag, alltså, jag oftast tycker inte att extra material förstör alls utan att det gör filmerna bättre nästan. Ja, jag Men, tycker jag också men såna där grejer när man vet... Att de inte står där Då kommer man bara tänka på det i den scenen ja, alltså, När, när man ser alltid. filmen nästa gång Men, men ja Det vet är du jag. ju redan från början när du ser Sin City Att de inte står där alltså, det Ja men man, man tänker ju i alla fall att de, är, att de båda två är Någonstans Ja ja visst men de kan det, samma det var i alla fall kring. jättefå Utav dem som träffar varandra Och det är ja. väldigt intressant Så så för det er som vill, som, som inte tycker att det, är liksom, att det förstör så är det jätteintressant, det är verkligen extra materialet Och med Robert Rodriguez kommentarspår då när han sitter och pratar om alltså, hela processen så, Och just, just med tanke på det så tror jag inte jag att han kommer ha problem att få ihop skådespelarna för att han kommer göra så Om Jessica Alba har en vecka över mellan två filmer då plockar han henne där även om hon Ska ha scenen med Bruce Willis som inte liksom Han ja. kommer hem till henne med en DVI-kamera Och säger <laughs> Ta dig dina kläder ja, exakt. Det hänger upp ett grönt skynke bara bakom och kör, liksom. Ja Ja, ja men det blir, Jag tycker det ska bli fantastiskt Det spelar ingen roll hur många år som har gått Jag tycker man bara, Det är bara se om sin city Så är man inne i det igen liksom. Ja men tror jag tror att det kommer bli lite överhype kring det liksom, Eftersom det har ja, gått så lång tid Folk också. har liksom bara gått och väntat på det här Och så bara ah, shit nu kommer den den risken finns ju absolut. Ja. Det finns det. Ja. Men de ska börja spela in i sommar i alla fall så jag vet inte, när kan den beräknas vara klar då? Hösten. Rodriguez typ. är ju snabb så typ efter ett år eller? Ja, kanske vid den här tiden får vi första säsongen kanske. Ja, det kanske. Ja. kanske möjligt. Man vet aldrig. När gång ja. i 100 av kanske. Ja. Ja. <laughs> Uh, ja, har vi några mer nyheter? Ja, ja då har vi Eller... en snabbis, jättekort Ja, Om, uh, shoot det, det är ju För några veckor sedan var det ju färdigt att Ben Kingsley Skulle spela skurken I Iron Man 3 ja. ja. Blacks yes. ja, Kommande Och då ja. Då ryktades det sig att han ska spela The Mandarin Alltså typ ja. Iron Mans Erkefiende liksom Som är en kinesisk Kines men han ju är ju in i Ben Kingsley så han är ju ganska liksom som alla tänkte att det skulle passa. Och idag var vart det confirmed, om man säga. Till ja, nästan 100% Även om de inte. De har sagt att han inte ska spela mandarin, alltså Marvels nummer. De har väl sagt att det är en kinesisk co-production, eller? Ja, precis. Men de har i alla fall sagt att, att Ben Kingsley inte ska spela mandarin. Skur, skurken ska inte vara det. Men i alla fall idag som det som jag sa, var ju en salum att det skulle bli en co-production i Kina. <laughs> och det, det ser ju liksom allting Lite avslöjande kanske <laughs> vad, vad ska de göra i Kina filma om inte mandarin? <laughs> ja de ska... fast det, är, det kan de ju i och för sig Jo men det, det, är, det, är, det, lå alltså, det är långdraget det, kä ja, det känns ju verkligen som att det. det om är de inte gör typ, typ en liksom. The Dark Knight Att, mm. att, att typ Tony Stark bakar på en liten business trip till Hongkong liksom. <laughs> ja, ja men, men då det känns det ju... inte som att det hade varit en, stått som co-production Nej inte, inte när alltså, de kommer filma stora, stora, stora partier i Kina Nej. De kanske bygger alltså, en jättestor uh, värld Inuti något gigantiskt Var typ, <laughs> Men alltså, det, det är lokal. klart Man förstår ju varför de håller på sånt där också Det är klart de inte vill avslöja det Men alltså det är... fansen fattar eller? Ja. om de inte har gjort det så är det... Nu står det officiellt i filmixen <laughs> <Ja>. <laughs> Vi avslöjar Filmixen avslöjar Ja men det var det i alla fall Ja. Så okay. Det finns en till med The Dark Knight Rises Men det är alltför spoiligt Nej men jag ska inte höra något Så jag lämnar podcasten i så fall Nej, det, det, det, det, blir, det, blir, det blir i juli Efter ja. The Dark Knight Rises ja. <laughs> okay. Jag ska se den i uh, IMAX i New York Premium Nice mm. Fancy pants Ja, mm. uh, yep. Ska vi ta och berätta lite Vad vi har sett senaste tiden kanske Ja det tycker jag Är det någon som vill börja du kan börja Jag, jag körde på direkt ja. Oj, oj, oj Det är jag <laughs> nu Ja, nu gäller Nu vet jag inte ens vad jag ska prata om här <laughs> eh, Jag kan ju säga att jag såg eh, Det är väldigt mycket film som vi pratar om här så, eh, Ja, verkligen Men, men jag såg eh, John Carter eh, Vad jag såg Den är ju i alla fall Victor och Hannes pratat lite om yeah. Innan de båda ni tyckte om den rätt mycket va? Ja, det ja det var jättemycket ska jag vilja säga. Ja. Ja. Och äh, jag tyckte alltså, det, den var inte så dålig som jag hade trott att den skulle vara <laughs> efter våra våra nej jag hade inte sett högre förhoppningar. Den känns alltså, det kändes som en här, lite Disney äventyr. Ja, ja det, det är det också. Ja, eh, men jag tyckte alltså ni tyckte den var jättebra och så bra tyckte jag inte att den var ehm, jag tyckte att den det alltså, är den dyraste filmen som någonsin har gjort. Ja, alltså det är budgetmässigt liksom. Och jag vet inte. Varför är inte den dyraste produktionen? Nej. Nej Ja, och sen är det väl vissa som snackar om att och att fortfarande är den dyraste just med tanke på marknadsföringen och det för men Hur mycket kostade John Carter? 250 250 miljoner? Jag betalade bara 100 spänn. 100 miljoner? <laughs> nej, jag ska. Ja, Nej, men... Ja, men vad, vad sa du? 200 miljoner? 250, 250 miljoner. Ja, angående det där med, med budget och allting. Jag tycker det är kul folk som typ, tycker filmen... Eller, alltså Filmen är ju dålig för att den inte klarar att spela in allting. Alltså, det spelar ingen roll vad, hur många som går och ser filmen på bio. Alltså, i kvaliteten i filmen. Nej, nej. Alltså, nej, men, alltså, vad... det, nej, men det känns ju som att... Ja, det var, så många, det var så få som såg den på bio Så att den är dålig för det liksom Ja, precis det, ja, jag, jag tycker också. Filmer få Man... sådana dykter ibland och det är... Ja, det är hemskt så det det är... Ja. Ja. ja, men John Carter då Ja, men alltså Jag tyckte att det, det var en ganska liksom, Rolig upplevelse så här. Alltså, det är alltid kul med lite Sci-fi-äventyr Jag tyckte att det av Många likheter med typ, jag vet inte om någon av er Har sett Flash Gordon Nej, En gammal 80-talsfilm men har, har du hört om den precis när du hade sett John Carter i alla fall så... Ja, han inte, Nej, jag har inte gjort det. Det är Max sida i skurkrollen där. Jaha, det är ja. intressant. Det är som en är tjej Ming. <laughs> han är en jävla kinesiskt typ, med kostymmustasch. <laughs> uh, i alla fall <laughs> den, den, den påminner lite om det för då är det också så här en typ vanlig snubbe från jorden som kommer på en planet i, i rymden och han har inte övernaturliga krafter direkt som, som John Carter typ får. Men det är lite liknande styrk. det är lite så här Och, och jag, fick, jag fick en del Cowboys and Indians känsla också. Just hela ökenlandskapet och de här varelserna. Och, så det, det är lite sådana vibbar jag får från, från de där filmerna. Var det, det, det säger du som negativt då alltså, eller? Ja, det får man tolka hur man vill. Jag gillade inte Cowboys and Aliens väldigt mycket, men det är rent estetiskt, så som den är gjort, påminner väldigt mycket om den. Och det ska inte nödvändigtvis vara negativt. Nej, det tyckte verkligen inte jag. Nej, alltså, jag tror du har varit lite anti-Cowboys and Aliens, Victor. Ja, har inte sett den? är ju jätte dålig. Jag har inte vågat se den. Men om jag, du gillar det det John Carter någon. så mycket liksom, så tror jag att du nog kommer uppskatta Cowboys and Aliens Okej okay. mm, äh. jag gillar Cowboys and Aliens är inte stabilt tringar inte Liksom popcorn-äventyr in ja. Nej så John Carter tycker jag var helt okej okay, liksom, Lite mm. kul, kul bioäventyr. äventyr uh, Tyvärr tycker jag att 3D inte var så jättebra men... Nej det var inte så jätte extremt mycket att hänga i utgången kanske Eh, sen var jag mer sett, jag såg The Skin I Live In tog jag och såg lite Åh, härligt! Eh, det är många som har sagt att det är att en av de bästa förra året Och ja, förr. eh, det kan jag nog hålla med om eh, jag, jag tycker det var riktigt bra, jag har inte sett så mycket av Pedro Almodovar Jag tror bara jag bara sett typ en film innan eller något sånt där Ja, det är nog eh, det jag ligger på också tror jag Kvinnor på gränsen en. till nervsammanbrott och, och den Ja, så den tyckte jag var riktigt bra, väldigt intressant Och det har ju snackats om Att det är en liten så här twist Mot slutet och En liten eh... sån här twist ja, ja. Alltså det, Jag tycker inte att det blev en alltså riktig twist Utan det var så här: man funderade lite på, på det eh, ett, bara, ett tag innan Och så bara A -a -a Ja precis, typ. den, den, alltså det kommer ju ändå Det börjar ju ändå så här efter halva filmen Börjar det nystas ja. upp liksom det blir ingen, det blir ingen en, det stor, stor helomvändning. Det är Eller inte alltså, så här: dra, dra, duken, dra duken från bordet liksom, utan det är väldigt Nej. försiktigt fram och det gillar jag jättemycket. Och systematiskt. Precis, ja, det, det, alltså det, det, är det, det är ändå försiktigt men det, det blir ändå ganska så chockerande i alla fall. För ja, är, verkligen. Helt mindblowing var det för ja, mig i alla fall. Men det, det är ett väldigt liksom, intressant tema. Liksom. Eller intressant ämne för att om tycker jag. Inga sporer. Nej, jag ska inte säga något. Men jag sett en Nej, ja, du måste Nej. se den verkligen. Jag tror du I gillar. Will. Ja, den rekommenderar jag verkligen. Jag älskar tapeterna som de har. Ja, det, det är så skön estetik i den här filmen. Det är helt ja, fantastiskt. det är, är riktigt snygg. Och jag tror den är filmad digitalt. Det känns så i alla fall och okay. jag tyckte fotot var hur alltså verkligen utsökt. Ja, och det är kul att se Antonio Banderas i sig icke sorro. Ja, shit, vad bra han är. Alltså, det är bästa han. han har gjort på länge. Se honom på hemmaplan liksom. Ja. Han är ju med i en del av Almodovars äldre filmer. Ja, den. jag har bara sett en av dem, men... ja, den var bra Sen sen jag kan ta en film till. Jag såg jag var på Cinemateket igår och såg en film som heter Billy Elliot. Ytterligare mm. en skitbra film. Vilka ja, bra och filmer har sett. Men Tintin himself. Jag har ju sett Tintin Jamie Bell i sina yngre dagar. Ja. Sitt inte den genombrott, film... va? Oh. Ja, det, det måste det vara. Den, ja. den kom 2000 eh, regisserad av Steven Dahlrid. Var väl hans debut också, tror jag? Ja, det var det kanske. Eh, han har gjort, ja, nu senast Extremely Loud and Incredibly Close. Så den är väldigt mm. känd för The Som Reader jag... och, och, ja, och The Hours också. Precis timmarna. Mm. Eh, jag tror det är väl de enda filmerna han har gjort, va? Ja, det är det nog fyra filmer. Han gör inte så jättemycket. Nej. Eh, men Oscars nominerad för alla, va? tror jag. Ja. Eller. När man tänker på Bill Elliot The Hours och The Reader Så undrar man vart, vart ifrån Extreme Loud Incredibly Close kom <laughs> Ja, precis jag, jag tycker det är ganska såhär nedåtgående Alltså, det, ja, jag kanske ska komma till Att jag tyckte att Bill Elliot var Helt fantastisk Jag tyckte det var, jag det tyckte jag det var riktigt bra jag, alltså, jag, är alltid, jag hade inte sett det innan och Jag har alltid så här bortfärdat den lite av någon anledning jag Bara såhär, ah, det där är väl inget <laughs> uh, men, men nu när jag, när jag såg den igår Jag tyckte den var, den var rikt, riktigt jävla bra Alltså det är nära att sätta en femma på den alltså. Oj, Jävlar. det så bra, alltså. uh, nice. Ja, jag tyckte den är ah, <laughs> Riktigt väldigt emotionell Och uh, uh, uh, Den var riktigt och uh, Ja, jag tycker jag också är, Jag håller med det, helt fantastiskt Jag ska se vad han handlar om det lite kort Det är då Jamie Bell, han uh, är En pojke på 11 år I uh, England, jag vet inte riktigt Tiden när det utspelar så måste vara typ 80-talet kanske Ja, är det Margaret Thatcher-perioden va? När så strejken ja, just, och det är det ju Ja, just, just det är det ju ja, mm. när är det, då? det är 80-talet tror jag eller ja. ja, det är det väl, eller? Ja. Ja, ja, det är tidigt 80-talet ja, ja, det det. Jag tror det är 80-talet i alla fall mm. Och eh, han är, är, en, är En så här Liten eh, Liten eh, Förort, eller, jag vet inte. De bor väl i typ Liverpool eller något Ja, alla ja. känner alla och Jag tror sådär. att det är så här lite mindre liksom Suburbs i, ja. ja, typ precis. till någon förort i England ja. eh, Sådär och, riktigt, eh, det måste rå, vara norra England Riktigt rå arbetarklasser. Ja, precis, liksom. riktigt så här arbetarklass i England liksom mm. Under Thatcher-perioden Hela tiden är det så här, ligger bakgrunden den här, Det är någon säger Strayk som och ja, vår, hans pappa och bror är så här gruvarbetare som arbetar mot där Och Billy Elliot då, uh, han uh, går på boxningar som de andra pojkarna Och sen uh, av en slump hamnar han på en ballettklass med massa tjejer Och uh, han fattar tycke för det, han älskar att dansa Och uh, han fattar tycke för det här uh, balletten Så han börjar med det och det blir lite complications med Ja, det. i det samhället uh, som han lever i liksom, ja, och, inte det liksom är förhållande med pappan och är. Allt sätts på prov. Precis. Och ja, det är mycket sevärd historia. Jag tyckte som sagt, det var riktigt bra, så den, ja. den rekommenderar jag. Det är också mycket varmt. Mm. Ja. Alltså, jag, jag tycker att den är bra, men jag tycker inte att det är så här. Det är lite av en axelryckning till filmen. Nej. Jag. Nej alltså, vad, det tyck, var tyck, tyck den inte gav mig ingenting. Menar, det där har de ju sett tusen gånger. Efteråt. Jag tyckte det var supergripande. Alltså... Ja, alltså, jag, jag satt faktiskt och, och liksom grät fysiskt ja. grät i, det... i salongen där alla, där alla på på sitt matteke. Fan lamporna. Ja, precis. Mm -hmm. mm. mm. mm. Alla alla alla sitter och gråter. där <laughs> ja. gråter ner sina anteckningar. Ja. Det så vad bara, bara och säger, kladd det jävla <Okay>. Mm. Nej men så, så den rekommenderar jag i alla fall Och ja. Äh, ja, det, det var de filmerna som jag kände att jag behövde prata lite om Härligt Patrik Så vi kan gå vidare Då sätter jag igång då Med mina, mm. mina rants, mina ravings Ja så här. 22 filmer ja, Jajamensan, 22, nej 21 faktiskt Så det, det är lugnt i idag Nej men jag har <här> fyra filmer jag tänkte nämna eh, Dels var jag och såg eh, Battleship Alltså mm. Peter Burgs den här filmen Jag tror jag har pratat om den någon gång Så jag nämnt vi har snackat lite om hur och Peter Berg är, och att han är en liten. Jag vill bara veta en grej angående filmen Och det är uh, hur var Rihanna? Ja, eh, det, det är det allra viktigaste Det tänkte jag också på Hon var en axelryckning för att använda Folkmars eh, vokabulär liksom. eh, Och eh, alltså Jag vet inte, man, som, som jag skrev till dig på Twitter Man kan kapa bort henne Och det skulle inte, inte skala filmen På något vis, alltså det, det skulle inte märkas det ja, så, att så bra var Rihanna Så stort ja, avtryck ja, gjorde hon Typ men, som Bill Elliot ja, just det. Nej men i alla fall eh... Man skulle kunna klippa bort hela Bill Elliot Karaktär om man slutit märka <laughs> Nej, Så är det väl kanske inte riktigt Men ja, nästan kanske Ja, Nej, men eh, Battleship i alla fall Det är Peter Berg, som jag har sagt Denna ojämna regissör som ibland gör En fantastisk film som eh, The Kingdom Och ibland det gör fantastiskt en värdelöst skit Som eh, Hancock Som tillhör de sämsta filmerna Någonsin gjorda eh, så han, Alltså ojämn minst sagt Och i alla fall, eh, Battleship ligger väl Någonstans där mitt emellan Jag satte fyra av tio på den Så det kan väl tyckas är ett ganska hårt betyg I och för sig, men... Eh, det är ju det är, lite, det är nästan precis som man förväntar sig Det är den här popcorn-action-rökan Det är så här, det handlar om en stor marinövning i Pearl Harbor i Hawaii då. I nutid, så även om det är Pearl Harbor så ser det i nutid Och då har de en stor marinövning där Och Taylor Kitsch som spelar John Carter som Patrick pratade om Han gör också huvudrollen i Battleship som en snubbe som heter Alex Hopper Som är den här klassiska karaktären Som vi har sett 30 000 gånger tidigare Han är strulpelle som Joinar marinen för att bli lite Lite mer strukturerad och sådär Men ändå så är han en besvikelse för sin storebrorsa Och för den här eh, Lite råa generalen Som spelas av Liam Neeson Som är det mest, mest förutsägbara Castingvalet någonsin <laughs> eh, I den rollen <laughs> Men i alla fall han är huvudkaraktären då Och helt plötsligt så när de är på den här stora marinövningen då Internationell marinövning Det är japaner med och det är australiensare Och så vidare De övar tillsammans och helt plötsligt Kommer det en alienras Helt enkelt som inte är Direkt välvilja utan de bara Förstör allt i sin väg kan man säga Och sätter en liten kupol över där skeppen är liksom Så att inte de ska kunna hjälpa Hawaii Om man säger det, utanför Utan de, de är isolerade in i den där kupolen Tillsammans med stora robotliknande alienskepp som, Som ja, som sagt inte är direkt välvilliga, Utan bara ja, till synes i alla fall till en början Så verkar det helt oövervinnligt Men om man känner till de här filmerna Och hur det brukar gå i de här filmerna Så vet man att det kan inte bli så till slut Utan människan... Eh, A ska do, a Nej, ska do när du, mänskade du? i filmen Lekar de sänka skäpet? Eh, jag satt ju och väntade på den referensen när jag satt i biosalongen. Och den kommer faktiskt att se ut. Det har men de har ju sett den i trailern till, alltså, till det. Ja, när kommer han zoomar upp och ser allt uppifrån. Så... Ja, ja. men det, den, den bilden tror jag att den är med i filmen överhuvudtaget faktiskt. Men mm. eh, alltså, hela sänka skepp biten är ju att eh, det kommer i en, ett ställe i filmen där båda parterna är blinda. Där de inte vet var den andra partens skepp är. Och då måste de lista ut ett sätt för att kunna veta det. Och det där kommer Sänka skeppreferensen. Så att det, mer än så är det inte liksom. Det, man, man skulle, ja. Den skulle lika gärna kunna vara baserad på monopol, den här filmen, på något vis. Och så hade man satt några snubbar med hattar i Hawaii. Det hade liksom varit lika långsökt. Nej, eh, så, men ändå inte. Nej, men alltså, ja, ni fattar vad jag menar. Det är väldigt mm. långsökt. Alltså det är extremt löst baserat på Sänka skepp. Det är liksom det är Alien som är en blandning av robotar och ödlor och senast jag spelade Sänka skepp så fanns inte det med i spelet så Det är, alltså, är det det, loosely en alltså loosely based löst baserad Ja, tag. den är verkligen passande här. Och det ska ju komma en film uh, på Asteroids Ja, och det ska Monoport, ju komma en film på Monopoly det här oljebordet eh uh, Ja, det är helt också. sjukt. Men, och sen på tal om det här med att ta det till nästa nivå så något, så något annat som tas till nästa nivå är den här amerikanska smörigheten och patriotismen som vi har sett i till exempel Michael Bays filmer. Mm. Men alltså, Michael Bay ligger verkligen i lä, alltså, när man, om, man, om vi snackar Battleship, det är helt sjukt. Jag har aldrig sett något liknande i hela mitt liv. Den bara skriker amerikansk propaganda den här filmen, det är helt. Det är sanslöst. Alltså, jag, jag kan knappt. Kan knappt greppa det så här efteråt Alltså det, Ibland blir det nästan parodi Det, det är liksom Det är ACDC spelas Och så ser man på ett sånt här På ett stort slagskepp USS Missouri Så ser man hur stridsveteraner kommer Med de har kepsar Och de har pilotglasögon De går i slow motion till ACDC-musik går de så här mot kameran jättelånga tagningar liksom. Fan Ja, precis. <laughs> typ sådana grejer. Och sen har de scener på militärsjukhus och det är eh, de, de här väldigt, de pratar om sina vapen och ja, alltså det. är jag kan inte Men är inte det handen. rätt väntat att de pratar om sina vapen? Okay, jo, jo, det här. Men, men och jo, alltså, Det är så amerikans som har kaps och sollås ögon. Nej, men... Alltså, Hannes, jag lovar, jag lovar dig. När du ser den här filmen kommer du förstå vad men ja, jag menar. Ja, men jag, jag fattar precis ja, vad du menar. Jag har aldrig sett någonting liknande i hela mitt liv. Man, bara man ser trailern så... Mm. Men det som det. jag satt ändå fyra av tio på den så den är väl godkänd alltså Taylor Kitsch gör, han är verkligen jätterolig och han har roligt i huvudrollen så jag, jag gillar Taylor Kitsch han har jätteskön utstrålning och timing och så här och det växer verkligen inte typ på träd så jag gillar Taylor Kitsch så mm, bara... Så, Skarsgård eh, Skarsgård tycker jag var roligt för han Jag gillar att han liksom passar in i så här stora Hollywoodproduktioner och det gör han här också Även om han också Likt all, varenda annan karaktär i hela den här filmen Spelar en karaktär är det är varenda andra skådespelare. spelar en karaktär som vi har sett tusen gånger tidigare. Han är den duktiga storebrorsan som har som är. Eh, han är högt uppsatt i marinen och han vet precis och han, han liksom pushar sin, sin struliga lillebrorsa till att bli bättre, och ändå blir han sviken hela tiden och så vidare och så vidare. Så att det är. Ja, det är varenda karaktär har vi sett. Ja, alltså, jättemånga ja. gånger tidigare. Så eh, mest negativt har jag att säga Om den här filmen. Men eh, en del eh, lite smått positivt också. Det kan vara kul mm. att se, så alltså, vill man bara fly en kväll så kan man sätta sig på Bio och se Battleship, men annars inte. Alltså, det finns bättre grejer att välja. Nej, spara din biobet till The Avengers. Ja, det, det håller jag med om hans förmodligen. Utan att ha sett sätta Avengers kan jag säga är att man sparar eller biobrecen till Avengers faktiskt. Så det tycker jag om Battleship. Mm. Och sen har jag sett ja. en annan film på Bio också som jag vet att Rasmus vad fan. Som, <laughs> som jag vet att Rasmus har varit och sett också. Eh, ja. Och det är den nya American Pie-filmen. Åh eh, oh, gud Pi så spännande Ja American Pie Reunion heter den Och det är alltså Det är precis vad det låter som För att alla de Gamla karaktärerna De kommer tillbaka Och träffas igen så här 12 år Efter den första filmen Eller 13 år till och med Kanske det Efter den första filmen Som kom 99. 1999 va Uh, uh, 98, 99, 98, ja, 98-99. 98-99 men... någonstans, ja. Och så det är 13 år sedan, eh, sedan de, den första American Pie-filmen kom, och nu har de en liten reunion. Alltså Stifler och Jim och oss och Finch och Kevin. Kevin. Och hela gänget, Heather, ja, Lou, Vicky, hela gänget är tillbaka för en high school reunion. Och mm, jag ja. är ju, som jag kan ha sagt innan någon gång tror jag, ja, eh, jag tror i, det. ja, inte direkt ett stort fan av American Pie-filmerna. Jag. Jag vet att Rasmus är det, han är lite, ja. lite nostalgisk över de här filmerna, ja, det är också. inte jag. jag. Jag tycker de är godkända också. Ett ja, hade du en liten American Pie Recap och såg alla filmer inför American Nej, Reunion? Nej, tyvärr hade jag inte det. Men däremot så hade jag faktiskt Jag hade ett år på de filmerna, men när jag såg American Pie Reunion höjde jag dem faktiskt till två år. För jag kände att ett år är, det är för, för strängt alltså. För jag gillar karaktärerna och sådär och, och jag tycker faktiskt att American Pie Reunion Är den bästa filmen i American Pie-serien, tveklöst Du har svårt att tro ja, fast, fast det tycker jag i alla fall helt. Men räknar du då Bara alltså de ettan, tvåan, trean Och sen den här, för det finns ju massa Ja, det ja men alltså det är jävla äckliga filmer Fast då är, det är det inte så så många... med originalkasten liksom. Jag vet inte ens hur många utav dem jag har sett Jag tror jag har sett en utav dem eller något sånt där Jag vet inte men, men i alla fall vad finns det det finns äh, betahuset ja. äh, naked mile äh, the book of love Ja, cool. bandcamp sen, bandcamp bandcamp också ja, mm. men, måste... äh, men i alla fall jag tycker att äh, ettan och tvåan är självfallet bäst ettan är bäst äh, då de, ettan och tvåan har liksom skapat mitt liv på något sätt <laughs> ja. eh, Då vet vi hur du något... lever ditt liv Rasmus. Ja, men på något twisted sätt Så är det ändå växt upp med de där filmerna Och eh, det är ju en sjuk Nostalgi när man sätter sig ner I biosalongen och vet att nu är det slut Liksom ja. med Reunion Jag Men ändå, du, skönt, det är ändå skönt På något sätt det Att, är att ja. det äntligen är slut med Med de här synderna Till filmer som de de senaste filmerna har ja, varit som, som The Book of Love som är The kusins också. rumskamrat som, som de handlar om. Ja, ja precis. Men mm. det, det jag kände med, alltså man vet ju precis när man sätter sig i biosamlingen vad man ska få för någonting. Sexskämten kommer hagla. Det kommer vara så här pinsamma situationer, den här eh, liksom nästan något slapstickiga hållet ibland i, i, när det gäller humorn. Men det jag tyckte var som gjorde American Pie Reunion bättre var att man blandade i nostalgier där. Alltså man, även om jag inte är nostalgisk för de här eh, tidigare filmerna så leker man ju med hela den känslan Alltså karaktärerna är ju nostalgiska Och det, ja. det, det smittar av sig på mig också Och jag tycker det var helt underbart att se Stiffler igen liksom Precis som de andra karaktärerna tyckte, även om de tycker han Jag tycker också att han är lite jobbig, men det är ändå underbart ja, man, att se honom alltså, liksom igen Stifler är ju så att han är ju exakt som de andra karaktärerna behandlar ja, honom precis. Först är han skitirriterande Sen så lär man sig sakta Att illa honom Ja, att han är en lite av en tragisk karaktär liksom. Att det ja, finns, mer, finns mer än en, en, en att nå liksom, När det gäller ja, hans man lite synd om honom Och, och så. sen Sean William Scott alltså, Han skäljer varje scen han är med i Han har så fruktansvärt roligt Känns det som när han eh, Gör de här filmerna Och ja, jag, jag bara älskar honom, verkligen och sen tror jag också att jag är lite så här, jag ska se den igen när den kommer ut alltså på Blu-ray För att kunna göra en rättvis bedömning nästan känner jag För att när jag såg den här i Kalmar så var salong 1 i Kalmar här var fullsatt Och alla var verkligen superglada och skrattade och liksom skrek och applåderade Och bara liksom man hörde hur folk... De gjorde en du gjorde New Year's Eve säkert De här applåderade och skrek varje gång en ny kom Nej, så illa var det inte Men det var, jag tror aldrig jag har upplevt så härlig känsla i Kanske att Du kommer uppleva det igen Project X Project X på bio Det var så jävla sjuk känsla Det kändes verkligen som att När man gick ut på Stureplan efter det Jag såg den på park och då kom man ju ut precis på Stureplan Uh, det kändes som att Stockholm var i livsfara ja. när man gick 500 pers är sjukt surna på <laughs> Alla vad fan håller på med så man rast med, med såhär här fest runt riot Med höguren <laughs> på sig Ja men den känslan fick jag också när jag såg Reunion Och som sagt, det, jag vet inte jag vet, aldrig, jag vet inte om jag har någon gång haft sån härlig känsla i bio -salongen. Och det tror jag, det, det smittar jag av sig Inglourish lite på Bastions. hela, hela bi upplevelsen Alltså jag, jag vet att inglorious Bastards när jag såg den Var det också extremt härlig känsla i salongen Och det kan komma upp i den nivån Men alltså det här, jag vet inte alltså Det här är nog oslagbart Alltså jag, alltså, man, man dras ju med i hela den där det blir liksom, Man är inte längre en individ utan man sitter i en folkmassa och man rör sig tillsammans och, ja, det, och skrattar tillsammans och, Det var helt underbart, så 6 eh, av 10 ja. tycker jag att den är värd, helt klart ja. så, Och det, det tror jag sant. absolut inte att jag skulle säga, jag förväntade mig något mycket mycket sämre Men jag gillar den väldigt mycket, så eh, det är jag oerhört, eh, tycker jag är oerhört roligt faktiskt Ja, Men nu får du fan eh, sno på här Ja, förlåt, förlåt, förlåt jag, eh, jag ska bara nämna två andra filmer Väldigt, väldigt kort, bara lite korta rekommendationer eh, Dels så På tal om Sean William Scott Så har ju han gjort en hockeyfilm Eller hockey, hockeyfilm En fightingfilm nästan skulle man kunna säga <laughs> Som heter Goon, som jag och Patrik har sett eh, Och han är alltså han, han kan inte spela hockey Det är lite Happy Gilmore-premissen nästan fast tvärtom, fast tvärtom Ja, fast det vi... Ja. En omvänd Happy Gilmore-premiss är ju Happy Gilmore, han kan eh, Han kan spela hockey Eller? Nej det samma det är alltså, ah, en dålig jämförelse det, det är golf, ja. kan du inte din sport? Ja men, han <laughs> ja, spelar men det börjar ju hockey. med att han vill spela hockey ja. Kan inte Nej, du just det, just det. din sport? eller Hallå? <laughs> Han spelar ju golf med sin med hockeyklubba, hockeyklubba. Sen. Ja, typ. ja, Men i alla fall ja, I alla fall i Goon så är det Sean William Scotts karaktär Han kan inte spela hockey Han kan fightas, han kan slå ut tänderna på folk Och han gör det med stil Och därför så alltså en, hoc, en hockeytränare ser det här Han, han spör upp någon i publiken jag har inga problem med det. Och då säger hockeytränaren att jag vill att du kommer på uttagningarna, liksom jag vill ha med dig i det här laget för att du ska försvara en spelare som är liksom. En det finns en spelare i laget som är superduktig, men han, han har blivit rädd för andra spelare, alltså förstår ni. Han är liksom ja. rädd för att bli attackerad så... ja, alltså, han, han blev så, ganska skadad vet han, inte. han blev järnskak... dessutom, liksom... ja, järnskakning Fick han han blev tacklad tror jag eller mm. Och sen ja, det... det är ofta så den, den bästa spelaren får ju mycket stryk ja. För att folk vill ju ha ner honom precis Och den här mm. spelaren hade, hade tagit en väldigt hård smäll Av en karaktär som spelas av Liv Schreiber Som är typ William Scotts största rival kan man säga Han är också en sån här fighter Fast i ett annat lag och då fick han smedet av honom och sen dess är han jätteredd när folk kommer. Han duckar undan och han hoppar ner på isen och han kan liksom inte spela ordentligt. Så därför anställer de Sean William Scott som är hans livvakt i princip. Så det är det enda han gör på hockeyplanen. Han spör upp ja. folk som, som ska spöa upp den här andra killen. Frågan är om Så... vi måste veta hela filmen vad den handlar om. Ja det är frågan, det är frågan. Nej, han nej. hoppar ner på isen Han tar upp klubban Han skjuter in pucken Precis vid 13-39 <laughs> och... 30... Har jag sagt det? Nu får du sluta det? vara så dryg Cheftenöverens. Ja, menar jag fall. Eh, den, jag tycker den var bra. Den är inte jätte jättebra, men det är en helt klart 3 av 5 tycker jag. stabil film, och den, den är lite av en vattendelare. Det finns folk som verkligen hatar den, och det finns folk som har liksom satt, oj, det här är verkligen det bästa som William Scott har gjort någonsin. Liksom, och mm. alltså, jag, jag, för, jag förstår inte riktigt de som liksom verkligen älskar den här, men jag tycker inte att den var så jättedålig heller. heller. Men... Det är konstig känsla, det är inte riktigt vad man väntar sig, eh, mm. Gun. Alltså. Det, alltså jag, om, man, om man väntar sig en helt vanlig komedi, det är Jay Baruchelle med och Liv Schreiber och John william Scott och Addison Pill och ja, många mm. bra skådespelare. Om man väntar sig en helt vanlig komedi så får man inte det. Det är en helt annan känsla i den väldigt, väldigt skruvad och liksom flippad känsla. Mm. Eh, så, men det tyckte jag var skönt. Men inte jätte jättebra alltså. Men helt klart bra tidsfördriv. Vad får du för betyg? Den får 3-5. 3-5. Okej, okay, för mig får den 2. Okej, okay, och sen eh, si som sista slutord från mig i alla fall så har jag också sett Hysteria, som är en eh, komedi ah, eller komedi och drama som eh, Tanya Wexler, en tjej, har regisserat. Dildofilmen. Dildofilmen, precis. Eller vibratorfilmen kan man säga. Ja, vibratorfilmen. Um, det är alltså det står på IMDB A romantic comedy based on the truth of how Mortimer Granville devised the invention of the first vibrator in the name of medical science Och det är en periodfilm, alltså jag vet inte riktigt vilken period det är, det kan jag inte riktigt svara på Men uh, det är i början på, eller jag ska inte säga, jag, jag vet inte Men det är gamla tider i alla fall Mm. Och Hugh Dancies karaktär i alla fall. Han tillsammans med en eh, polare. En, en polare som är uppfinnare. Och Hugh Dancy är läkare som har hand om så här kvinnor som de säger har den Det är en fiktiv sjukdom. Men man trodde ju det fanns då att de var hysteri. De är hysteriska och de är frustrerade och så här. Och då, och, 1880. 1880. Mm, Slut på 1800-talet. Och då de är frustrerade. Och för att få bort det här då så var det några som. Det helt enkelt kom på att man tillfredsställer kvinnor helt enkelt. Sexuellt. Eh, med händerna gjorde man först. Och helt plötsligt så. Är... I... Folk som bara satt och pullade ja, där. Det, det är ju fast... kul. I, princip... Det I princip är det så. Ja. Eh, ja, I princip är det så. Eh, I början av filmen. Och helt plötsligt inser ju dens att han får ganska ont i handen. <laughs> när, man, när man gör det här hela tiden. Då är det ja <laughs> Precis, då har koll på det Patrik ja. Så i alla fall. Han timmar med den här uppfinnarpolaren som han har Och uppfinner helt enkelt den första vibratorn då mm. eh, Och det här är en väldigt rolig film Och jag tycker Hugh Dancy, han är jättebra Maggie Gyllenhaal gör en roll, hon är också jättebra Felicity Jones, Jonathan Price, Rupert Everett Ja, många bra eh, skådespelare i en väldigt rolig och varm eh, Mysig, romantisk komedi Så den eh, rekommenderar jag också Men det är också mm. tre av fem Det är liksom ingen större filmupplevelse Men den, den är bra i alla fall och så den rekommenderar jag också ingen mm. annan som har sett Ty den här va, eller nej, nej inte det gick på nej. Stockholms filmfestivala för mig ja, jag missade nej. den där mm. Mm, jag gjorde jag också ja. Ja, men, så det då, är mina film i alla fall. Det, var det för det då Viktor yeah. du kan gå nu <laughs> jag nej, jag ska, jag... nej, men du får gärna vara kvar lite för jag ska prata om Tom Cruise vad han tycker ju du om ja gör det väldigt ja. mycket och, jag tänkte tänker hålla med mycket mycket kortare ja. Uh, ja. Uh, som som tur är <laughs> I alla fall, jag såg Vanilla Sky som ni har pratat om tidigare I den här podcasten oh, mm, och, jag, och jag visste faktiskt inte Att det var en äh, Remake på just Arbre los ojos Men vi sa om det i ett avsnitt alltså. Ja, ja alltså, men mm. jag, jag visste inte att Arbre los ojos var Arbre los ojos men jag tror, det mm. snackade vi om när vi snackade om Vanilla Sky För det här med att Penelope Cruz spelar samma roll Ja, ja, exakt precis samma Men jag, jag, jag mm. kopplade inte då i alla fall nej, okay, nej. Men jag, jag såg den för typ eh, Ett och ett halvt år sedan eller nånting, liksom. ja. eh, Och tyckte väl att den var Sådär, den var väl liksom Bra, men också lite, lite Axel den spanska filmen Men jag tycker att eh, Vanilla Sky var bättre Ja Den var, den var också bara bra Men eh, är fortfarande bra liksom. jag, Tom Cruise är jävligt intressant jag, jag faller Mer och mer för Tom Cruise Varje film jag ser med honom Vad för, härligt Rasmus för jag, nej, men jag, jag, jag finner någonting sjukt intressant i honom Och det är så fort han Tappar förståndet I en film eller blir arg ja. Så blir han så jävla intressant verkligen. För då känns han Exakt som Christian Bale Känns i American Psycho det är en ja, så snubbe. Är snubbe med ett snyggt leende Som känns som att han kan vara kapabel till vad som helst mm. Bara hoppa ur bio-rutan Eller alltså tv utan och bara strypa dig liksom Ja, det. precis ja, Och äh, jag skulle vilja se honom i en sån Jag vet inte om ni känner till någon roll han har gjort Där han är en, en, en äh, Någon psykopat det, Med båt i håller hållet Collateral med. kan jag ju säga. Ja, det, det ja är men, ju... men alltså Ändå mer så här. Kolla jag är mer beräknande, så här kall liksom Det är inte det här psykiskt, alltså det är inte det här Det är en riktigt explosiva Loose Cannon-rollen Vet jag inte riktigt om jag kan ja. Hitta den, alltså Ja, men i alla fall så hade jag tyckt Tropic att det var lite <laughs> intressant att se honom i en sån eh, vad, sa ja. Ja. vad sa du nu, Hannes? Tropic, äh, Tropic Thunder uh, ha, ja. <laughs> Men I jag tänkte, be... alltså Vanilla Sky-rollen är ju lite av en av hans så här Ice Wide chat roller alltså så här lite otippade Lite så här. Eh, arty rollen nästan kan man säga Och det, de gillar jag verkligen mm. alltså, När han går åt det hållet Gör, gör något helt oväntat För en liten prettonisse Ja, just det Hannes ja, men, <laughs> <för> <laughs> berätta... jag. <laughs> jag skiter i att berätta om Vanilla Sky, uh, fuck it uh. Ja. Uh, <laughs> Google it. Sen så gick jag vidare och såg Filmen Cocktail från 1988 Som jag inte ens hade sett än Mm, och, och det känns som en film som man borde se Jag gillar New York, jag gillar 80-talet Det känns som en film för mig Och det var det också Jag gav den en fyra av fem faktiskt Oj, För, för jag, tycker alltså. att, jag tycker att den var skithärlig Och det är så här känslan i filmen som jag tycker om så mycket Jag blev lycklig av den jag ja. har inte sett den så jävla tråkigt Nej, jag har inte heller sett den Jag tänkte att jag ska... jag ska håller på att köra igenom lite av Tom Cruise gamla filmer Jag har sett bland annat Days of Thunder och Legend så jag heller helgen ja. Ja. Så, nej men jag är ju jag, jag, jag gillar Tom Cruise Mer och mer och det är just så här När han tappar förståndet så blir han så sjukt intressant Jag skulle ja. vilja se honom I en så här en Sexig roll Där han är han är ju alltid sexy jag Nej men alltså där, där, ja, ja i och för sig alltså, han, han är ju alltid, Det är alltid meningen att han ska se sex ut men, men det är fortfarande så här Jag vill se honom arg, jag vill se honom mörda så. Ja verkligen Och Fast han blir ju rätt förbannad i Rain Man. Vad sa du? Han blir ju rätt förbannad i Rain Man. Jag speciellt, speciellt när speciellt med Fiser i fisa i telefonstolsken. <laughs> <laughs> ja. Ja, jo, men det är sant. Då men, han Nej men det. alltså det är sant. osympatiska roller mer sånt ja. Men first. faktiskt sista om man säger sista tio minuterna i Collateral då får vi ju lite det där men ändå alltså mer om vet gör American Psycho. Ja. Ja, jag håller med dig där helt klart. Ja. Och så tänkte jag också bara nämna att jag såg Inside Man i en fruktansvärt bra film. Och det slår mig också där, det är massor med grejer som slår mig hela tiden. Att Clive Owen är så jävla bra verkligen. Ja, den. Han är så sjukt bra. Och du såg väl Closer, tror jag? Ja, jag såg om... Alltså, jag snackade lite om Closer... Precis i slutet på kärleksavsnittet tror jag va. Mm, ja, jag, tror jag nämnde det. den där och det är ju alltså jag såg jag såg om den igår faktiskt Såg jag om closer och det är ju verkligen alltså ett, ett väldigt otippat mästerverk. Jag sätter 10 av 10 på den på, alltså varje minut av den filmen. Jag verkligen älskar den filmen. Det är så här skruvad, eller inte skruvad kan man inte säga men svart ehm Kärlekshistoria som bara. Alltså den krossar ja, mitt hjärta varje gång. Jag, jag är rätt sugen på att se om den faktiskt. Ja, gör det. När det här avsnittet äh, kommer ut så är jag i London. Och äh, Den utspelar sig väl i London? Det gör den. Ja. Det det. Så jag är lite sugen på att se om av den. Yes. Så det är två amerikaner så spelas av Natalie Portman och Julia Roberts Och två engelsmän Clive Owen och Jad Law som är i London då så är deras kärlekshistoria Däremellan, de fyra liksom blandas Kan man säga, de har relationer Med varandra och allting går åt helvete Liksom kan man säga Och det är Extremt hjärtekrossande film som jag Verkligen älskar Sylvas dialog rakt från sista, första bilden Utan sist ja Apropå engelsk film Ska jag dra en brittisk film nu? Kör Do it Killist Ja Jag vet inte om alla har sett den här Jag har inte sett den Vilken idé nu Det känns som jag blandar ihop alla de här Det är också så här som folk har börjat snacka om väldigt mycket nu Du kanske berätta lite om vad det Ja det är en film från 2011 Som var så här. det är en thriller Den åkte ju runt på festivaler. Eller ett Ja, thriller, drama, massa Men i alla fall, det var åkte runt på alla olika festivaler Och alla började snacka om den Handlar om... Två snubbar som är hitmans, eller ja, som ska börja med sitt gamla jobb igen Och de gör massa jobb, och sen, alltså jag vill inte prata för mycket om Nej, det är Nej, det är en sån film som man inte ska prata för mycket om så Nej, det men också... det, det börjar hända grejer i alla fall, och det blir, <laughs> ja. det blir intressant Och, men grejen är att, jag gillar såna här filmer som är lite annorlunda, men också Alltså jag älskar stilen i filmen, den är Ja, den det är inte riktigt det är verkligen om man tycker att Drive är våldsam så är den här kanske Drive gånger 10 ja. i vissa yes. scener. Alltså, Väldigt det är, brutal. Det är liksom hamrar bort huven och bara massor av grejer. Alltså, jag, jag gillar övervåld. Plus att... Eller nej, det ska man kanske inte se grejer. grejen. <laughs> men jag det gillar finns, övervåld i film. <laughs> ja, men det finns en, en film från 70-talet som heter The Wicker Man. Ja. Som handlar om en polis som åker till en ö någonstans i Skottland. Och det visar sig att Fan alltså <laughs> Inga spoilers Du skriver blir... in i dina egna fällor här. Ja jag vet jag gör det Ja men i alla fall Grejen mot slutet uh, Om man har sett I alla fall grejen mot slutet av Killist Påminner väldigt mycket om The Wicker Man Och Wicker Man är film jag älskar så när det kom i Killis var det som en väldigt stor överraskning som jag inte hade väntat mig Så det var liksom Så, så nu förstör du Killis för att man det sett gör... Wickerman. Nej mm. faktiskt inte, han gör inte det Alltså det är inte, det är inte samma twist, det är det inte alls Utan Nej. det är mer känslan det är det... Alltså, jag, jag lovar, han förstör ingenting Nej, faktiskt okay. Även om man har sett om man har sett Killis så förstör han inte Wicker man, Och om man har sett Wicker man så förstör han inte Killis Utan det är liksom, det är inte samma twist Nej Mm. Och jag snackar inte om The Wicker Man remake Med Nicolas Cage <laughs> ja. Nej men, bara stilen Alltså den här uppbyggnaden Våldsamheten Hur ena snubbens flickvän snackar svenska i telefonen Ja, hon är ju svensk just det Det är hon, ja, det är en svensk skådisk Mia, när, hon har ju bara gjort engelsk och ja. Hon flyttade redan när var var till. Ja. Hon sitter och snackar med sin mamma i telefonen På svenska i alla fall, ja, what the fuck <laughs> <laughs> ja. Men det alltså det, Jag lovar, det är en sjukt bra film Det, var, det är nära på år för mig, bara för att jag jag bara älskade... Jag tyckte skådespelarna var skitbra. Jag vet inte, jag gillade allting med filmen. Det kan jag kan ju säga väldigt intressant chefredaktören i Moviescene som gör den här podcasten i samarbete med Alexander Dunefors. Han satt en etta på den här filmen och det tyckte jag var väldigt oväntat faktiskt. Mm. Men alltså, det är ju en, det är en film som... Alltså det är, det är väldigt svårt att förstå den Alltså jag ska inte spoila någonting heller nu Men den är väldigt svår att förstå alltså. Alexander, du, du får se helt enkelt för osmart för den Man kan, man, man, det kan ta ett par gånger för att det, ja, Jag för är den. också för osmart för den Alltså jag kan inte förstå den Jag kan inte förstå den Men jag, jag tycker till skillnad från Alexander Inte att den slösar min tid för det Utan att jag tycker det är så väldigt mm. intressant Att liksom diskutera med andra ja, om Vad de tycker och... Bara estetiken och liksom skånspelandstiden om, om man inte försöker tänka så jävla mycket så går den ju att se bara för vad den är Två hitmans som gör sina jobb Ja, ja jag nej, Men den är, det jag är tycker mindre, också att den är Den är inte lika svår som Primer till exempel Om någon har sett den men... Nej inte sett det. jag måste se den filmen Det är ju time travel Det är ju Det är ju något, en mattefysiker alltså, Som jobbar som mattefysiker som har gjort filmen han är inte han heter Shane Caruth var någonting. Ja, och och han, det är så roligt för Ryan Johnson i en intervju när han snackade om Looper, då sa han det att Shane Caruth är den enda som, som på riktigt vet hur man uppfinner en tidsmaskin. Ja, men så, i alla fall Prime ja. oh, är jävligt bra film också. Kan ju ta det snabbt. Men i alla fall Ja, oh, det är ju killist, killist se den. Rasmus Patrick. Ja, 3 av 5 yeah. från mig. Ja, stark fyra för mig Jag kan gå över till en mycket mer mainstream-rulle 2012s Contraband Med Mark yeah. Mark Mark Mark, Mark, Mark. <laughs> Regisserad av en isländsk snubbe Baltasar Kormakur Kormakur, ja. ja Inte ett helt lätt namn faktiskt Nej, det är en remake på ja, Han har gjort en remake på sin egen film Som han gjorde i Island Aha. Ja. handlar i alla fall om att um, Mark Wahlberg har varit en smugglare men han har liksom Han har ju startat ett nytt företag Och han har slutat med hela smugglingsgrejen Men så slutar det med att hans Flickväns lille Han Hamnar i trubbel med Typ en, en gangsterboss Spelad av Giovanni Ribisi Som jag tycker är fullkomligt skitbra skålspelare oh, no. Och då måste Liksom Då måste Mark Wahlbergs karaktär Skaffa massa pengar för att Giovannis karaktär inte ska Gå på hela hans familj och döda liksom, alla annat. Ja, det, det blir one last job Det har vi aldrig sett tidigare. <laughs> Nej, det här, precis, det blir det. Men den är, <laughs> den, är, den är, det är verkligen. Ja, i, under några scener i, de åker ner till Sydamerika, Panama. Ja. Och ja, de scener där det är liksom stress, stress, adrenalin. In, alltså filmer känns inte stressad, men de måste göra sina jobb på typ en kort tid, så det är bara adrenalin och det är fullt med ös för folk som gillar sånt. Och det tror jag är ganska många som gillar fullt ös. Ja, ja verkligen det gör jag. Alltså, man vill ju ha såna där filmer ibland som bara gör att hjärtat verkligen pumpar ordentligt. Mm. Ja, men ja, så jag ska absolut se den här. Ben Foster jag, är väl med också? Ja, Ben Foster som jag också gillar jättemycket. Han spelar mm. uh, Mark Walbers uh, Poler, gamla. Som, men han, han är inte med på de här grejerna, men. Jag ska inte prata för mycket. Ja, men Nej, men i alla fall. Och Kate uh, Beckinsale spelar ju Mark Walders fru. Och... Oh, så vacker hon är. Ja, och den nu spelar sig i New Orleans, en stad jag gillar. Och... Nej, det, det, bara... det är bara Det var en. Det är en ganska. Alltså, det, känner... det är jävligt mycket, mycket, jävligt mycket som talar för den här filmen, tycker jag. Alltså, ja, det... det är en väldigt. straight to DVD. Den känns lite så. Ja. Även om Mark Walberg är en stor. jävligt stor skådespelare så. Men den, här, ja. den, den har bara 25 miljoner i budget, så den är en ganska liten. Budget Det är ändå bra skådelser Ja verkligen <laughs> Kanske inte Marky Mark Men det är som, det är äh, som jag, jag, jag tycker inte han är så dålig Nej, Jag, jag tycker jag också Marky Mark, Mark, Mark eh, Underskattar Alla Marky Mark Ingen fattar nu Vem vi är snackar om <laughs> egentligen Mark, Mark and the funky bunch Vi snackar om Mark Wahlberg för det som ja. Förstår. Ja. Ja. Nej men Giovanni Han är ju grym Han spelar i skurken och han, han är ju alltid Alltid bra i, i, i Ja det där. känns uh, Intressant uh, Att se honom i en skurkroll okay. det, men han det som jag, det som jag känner med och, och, och, Contraband också. är inte så där spontant är att jag tycker det, det är så sorgligt tycker jag Med regissörer som gör remakes på sina egna filmer alltså det, att är för de får, att, man, det är ju så här Rick, alltså Får men, en lönescheck För att kunna nej, så, så här, alltså, han, Baltusar, att han, han har gjort en film i Island ja. det är ju säkert, Och sen kanske det är någon amerikansk Producent som har sett den här Och vill göra en remake du ja, ja det förstår jag Men jag tycker ändå det är sorgligt då gör man då att de tar dem de giggen Jag tror man hellre gör remaken själv att man Nej, någon... jo, det vet För det, är, det kan ju bli en sticket infattar du Men alltså det är, då det är alltså då det ju bättre Jag förstår om man liksom lägger jättemycket Det är mycket billigare att göra, typ en, göra En stor amerikansk release då istället Istället för att välja nya skådespelare Och göra om produktionen 100% Som han, vad heter man han Man kommer inte dra in lika mycket pengar då Nej, det gör de inte i och för sig. Men det är det jag menar. Det är ju liksom just nu. Det är ju samma som han, funny, han som gjorde Funny Games, tänkte jag också. Att ja, man... precis. Funny Games, det vet jag säga. Vad heter han? Jag har fått fram namnet. Ja, Nikkel måste... Hanneke. Ja. Han. ja, Hanneke heter han. Men man, han man känner... gjorde om sin också, liksom bildruta för bilduta. Och det känns ju också helt jävla meningslöst. Men egentligen, man känner att man kanske har kanske en jättebra film i det. Och sen var det inte tillräckligt många som såg originalet och man vet att inga kommer se den heller för att den är på typ tyska eller isländska du? Och mm. då kan man lika liksom gärna göra en. I ny i... Ja, jag vet inte, men det känns ändå som man som regissör vill göra något nytt. Alltså, så är det. Ja, det, men här, det, här det, i alla fall. Det är ut, att... I, Contra, i Contrabands liksom. till exempel, en amerikansk producent kommer... Vi vill göra en remake på din film. Det är ju klart att man hellre åker till Hollywood och gör en remake än att sitta kvar i Island och låta låt någon annan göra den och sen... Det blir en sticket in Fattar du Ja men som, om man gör en, en, en film Som blir uppskattad i Island Då vill man ju att det blir som med Daniel Espinosa Att man får ett annat gig i Hollywood Inte att man får göra om sin, sin andra film Tror du Daniel Espinosa hade velat göra om Snabba Cash i, i Ja USA? om man inte hade fått något annat jobb Jag tror att om Daniel Espinosa hade så. fått Typ Leonardo DiCaprio Att spela JV Så hade han fan gjort om det Ja men Leo Ja eller jag skulle aldrig varit med Ja, skitsamma Ja, men vad då Om Snabba Clashen men... blir en stor jo, det, film Det är klart, also, då skulle han kunna spela en... IV Jo, om det var en skitstor produktion, ja Ja Jag tänkte om det skulle bli typ en remake som här På typ 25 mille Ja, nej Och sen så, jag tror Dicapro känns lite gammal för att spela IV jag han, kan inte, han kan ju inte gå på handel Så är 40. <laughs> Nej. <laughs> han nej. får raka sig och, ja, det blir Nej önsat. men alla fall Det är fast Den är snabb den är, Alltså det är skön underhållande action-triller Familjegrejer Nej ja, men ja. alltså det är verkligen en sån film jag ska vänta med och se. Alltså min, min som sagt, som jag sagt innan, min familj gillar väldigt mycket så här, gillar så här, eh, snabba mainstreamaktiga filmer så det här är verkligen en film jag ska vänta med och se med dem för jag tror de det... uppskattar den här. Jag, jag, jag var inne och kolla här nu och eh, det är inte samma regissör utan det är eh, alltså originalet. Mm. Eh, mm. Det är han som spelar huvudrollen i originalet. Det är han som har regisserat Men Jaha, så det är, det, det är inte han som har regisserat Det är en av ja, heter. som heter Oskar Jonasson yeah. Vad ja, fick alltså, du är från det från, Hannes? Jag har ingen aning alltså, alltså, ja, Han spelar huvudrollen i Ja, han kommer från, från samma produktion ja, ja, är... och, och nu mm. regisserar han Men då är det ett annat hopp Då får ju en skådespelare en chans att liksom göra en del Det är väldigt lustigt ändå Ja, oh. det känns det känns, ja, det känns konstigt ja. Han har ju någon ny film Med Two Guns Med Mark Wahlberg också på G Okej okay. mm. <coughs> Men den ska ses det i, det. i alla fall, helt klart Ja, men hans kommande film Då är Dancing in Washington också ah. Ja. Då, alla vet fan... vad, då vet jag vad det blir för film Contraband och uh, killist. Killis speciellt, se Killis. Alla bör se Killist Ja, det tycker jag också. Det är, även om man inte tycker om den filmen så kan man diskutera den efteråt. Jag älskar filmer man kan diskutera. The Tree of Life, för att ta ett exempel. Och för att kunna få in den även i det här avsnittet. Ja, men det är nice. Price. Burger <laughs> King. Kommer oh. oh. de orden, va? Ja, men, oh. vi, vi kan väl oh. tisa lite inför nästa avsnitt då är jag är hemkommen från London och har sett. Lockout och Kevin in the Woods. Det ska bli jävligt intressant, faktiskt, Rasmus, så vad du har att säga om de filmerna? Ja. Bara att du inte kommer få snacka om Kevin in the woods, för då kommer du spoila hur mycket som helst. Ja. Ja, men det, det känns säga, som en jag film. kan säga vad jag tyckte. Ja, verkligen det, Du får det bara säga om den var bra eller dålig. Ja. Ja. Allt annat för att man kan oss, ju faktiskt säga vad man tyckte om: Lockheut kommer och allting sånt. Vad sa du? Så lockat kan ni snacka om hur mycket helst Det är liksom Die Hard in spaceboard. Ja. Ja, men det det blir spännande. Det ja. blir het spännande. Gott. Mm. Ja, vi så... återkommer då och så får ja. se vad vi har att säga. så tack för den här veckan. Tacka tacka